«Поміг пан генеральний писар, коли б не він?» Я махнув з нехідь рукою. Доволю вживав про свого пана Вивовського. Такий був завжди відданий і смиренний. А може хиренний? Гаразд. Мов'я до гінців цих недоречних. «Качіть назад до Києва. І перейдайте панові писарю генеральному». Що встав забарів в Переяславі. Комістер, а ж коли хоче переді мною, хай правляться через Дніпро слідом за паном Воговським. День кінчався, а клопоти гетьманські не кінчалися. Прилетіли гінці з Білої церкви, от Джавалія, що вертався від султана. Питав, куди має правитися. Динком озолив очі, жду чили скликати старшин на учту. Чи не весілля ще одне, чи ще там нещо? Пані Раїна ходила за ним назерцем, норовила застатися зі мною в чотири ока. Та трапила сподівання і вистовила поперед усіх Матрону, аби хоч та відганяли від мене настирливих моїх козаків. Завтра їдемо з тобою до Переяслава, сказав йому Матроні. Мав би ти спочити гетьмани вдома? «Не говорив з дітьми», – нагадала вона. ще. А спочивати на тім світі буду. Час не для спочивань». «Може, хоч поглянув би на За Харко повну реституцію провів. «Ще погляну. Задосить маю всіляких нагадувань». «Які ж нагадування?» «А ти не знаєш». «Дурили мене тоді влітку, хочете дурити й далі? Тоді зновились між собою, і пані Раїна звинуватував мене мало не у вшитеченстві. А тепер ти винуватиш, що поїхав тоді з Чигирина в марному гніві, не знайшов тебе там, де ти мене ждала. Що то за ждання таке?» Вона підлізла мені під руку, пригорнулася, лащилась по кошачому. Не схожа була на себе. «Чи знову наука пані Раїни?» «Етьманич Тиміш був безецний, – прохипу тіла несподівано. Примітка – безчесний. До кого ж? До того монаха-патріаршого, – вбився нашою горілкою. До пані Раїни. І я сподівався, що вона скаже «до мене, і вже...» Кипів на Тимка за його нестатечність. Готов був ржичати, як дикий звір, і вилів приставити його до мене, аби провчити, як слід. Але ж Тимко і... і пані Раїна? Примітка, нестатечність, непристойність. Ти сказала до пані Раїни? Перепитав я Матрону. Так. Я ж озрела Пані Раїна хотіла бути благословеною після того, як не вдалося стати грішми чи доля всіх нечистивців. Я забезпечу її цноту. Застанеться тут наглядати за гетьманським доном і за Суботовом, не стримав своїй мстивості. Але Матронка не стала захищати пані Раїну. Мовчки горнулася до мене. Обвивала мене чарами, геть і неврастивими. А зродилися в мені ревнощі підозри, які не знав, чимі погамувати. Пробував отсунути її від себе і не міг. Це поступливе молоде тіло було дужче за мене, за мій і мою негідь. Солодкий дрож плоті. Груди врускаються з одягом, Як ядро з горіха. Зім'ята ніч, І вся зім'ята. В Ми вирушили на Переяслав, І пані Раїна була з нами. Я піддався без намовлянь, Без сліз, і, благань, шкода говорити. Зоря була холодна, ми занурилися в сизий мороз, його мовчазна несамовитість забавляла мене. Уперше їхав я з Матроною. Не був то похід військовий, у якій козакові жону, брати не може, а простий перехід з одного боку Дніпра на другий, від одного города до другого. Переяслав в'єднав нас з Матронкою далеким спогадом. Вона верталася в своє дитинство, я в давню розбентоженість і неспокій етманський. Поки ми були безсилі погноблені, не знав нас ніхто. Тепер же, коли піднялися в силі, розтягалися до нас звідусюди чіткі руки, вимили за погляди, розгоралися на тісті пристрасті. Що ж ліпше, сила чи безсилля? До Переяснала, вже з'їздилися звідусюди посли. Десь там Міо Савур, Іванець Брюховецький разом з Чорнотою Прилаштовували їх так, щоб найзначніші стали на вулиці Шевській, де в самковім домі мав стати я, а інші опинились то далі, то ближче. В своїм домі вже ми тепер хазяйнували. Вітали мене сусідні землі, шану приносили звідусюди. З найодлеглюших країн наймогутніші володарі то нарешил мне слава всех достоинств и всмехался блиск всей счастья. Да не маешь спокойно.